Това беше първата лекция, минавам на първата идея мъдростта на суфите. Който не е овладял висшето знание, той няма в себе си същност. Колкото и много да си изучил нещата, ти не можеш да ги познаеш. Ако не действаш правилно и истинно. Благославяйте своя враг, защото приятел ви го е изпратил. Ще повторя. Благославяйте своя враг, защото приятел ви го е изпратил. Дали врагът ще ви извиси или ще ви снизи? Всичко това е благо, защото изхожда от истината и ще покаже вашето ниво на развитие. Значи, дали ще възвиси или снизи, това сте се вие. Това ще покаже вашите избори, вашият подход, вашата степен. Казват суфите, о мъдри, не се страхувай от телесните мъки. Защото те са порой от балсам. Порой от балсам. И те те ликуват. Те те ликуват, става право за вътрешно, от нещо много по-лошо. Заживей в Бога. Няма защо да очакваш денят на Възкресението. То може и да не дойде. Но все едно, дали ще дойде или не. Ти заживей в Бога. Тук само мога да добавя. Ако ти са заживял в Бога, няма да чакаш никого възкресение. Ти вече, това е мярка, ти вече си възкреснал. Всеки люби добрите в света, но да любиш злите, враговете, означава да си победил и преодолял себе си. Вие се заблуждавате ако си мислите, че вратата на реалността се открива просто така, а не чрез духовен подвиг. Разумът търси опора. Любовта е изчезване в Аллах. Че разумът иска се някъде да се подпре. Ето има една поговорка, когато човек падне в морето или в реката, дори се хваща, готов да се хване за змия. Се за някаква опора. Любовта не търси такава опора, защото вътре в нея е Бог. Тя самата е опора на опорите и същевременно е без опора. Разумът търси висше знание. Любовта търси висш приятел. Казват суфите за Бог, Ти си явното и тайното, и все си незрим. За всяка крачка нагоре и за всяка крачка надолу съществува разумна причина. Който е познал своят Бог, за него е все едно дали е богат или беден. Дали го хвалят или осъждат И казва един суфи Научих се да живея радостно в лишения и мъка В лишения и мъка Научих се да живея с изтерзано сърце съхранявайки усмивка Научих се с мекота да преодолявам жестокоста и да приемам безпокойството като благо. Значи, и да приемам безпокойството като благо. Сърце, което не е станало жертвеник, е позор за гърдите сърце, което не е станало жертвеник, е позор за гърдите. Един човек отишъл при един суфи, казва се Вахаб. И му казал, научи ме на скромност. Вахаб отговорил, аз не мога да направя това, защото скромността се явява учител на самата себе си. Изучава я, практикува я, а тя ще реши, кога да ти научи на себе си. Любовта към Бога не може да се научи. Тя е Божи дар. Значи, любовта към Бога не може да се научи. Тя е Божи дар. Никой не може да намери пътят към него. Сам по себе си. Значи никой не може да намери пътят към него сам по себе си. Нима човекът може да влезе в неговия квартал без неговите крака. Така казват Софи. Нима човек може да влезе в неговия квартал без неговите крака. Най-малко 10 години трябва да страдаш, за да изправиш езикът си, говорът си и думите. Значи следващия път една от лекциите е също за кабала, за буквите. Ще видите какви неща има и какви тайни в буквите и в думите. И който умее да подрежда буквите и в думи, правилно, върви по пътя към Бога, иначе по пътя на карната. <къх> така, Значи най-малко 10 години трябва да страдаш и то разбира се, ако това си го поставяло за цел. Да очистиш езика си, думите си говорят си. Суфи е този, който отделя лесно всяко бедствие и трудност от сърцето си. Значи това е също суфи метод. Много лесно отделя всяко бедствие и всяка трудност от своето сърце. Обикновените хора получават това, което им е предначертано от съдбата. А Суфи получава това, което не е писано в скрижалите на съдбата. Значи Суфи получава това, което не е писано в скрижалите на съдбата.